کریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم دا انکار حدیث دې دا یو مستقله فتنو دا حدیث حجیت او اسالات هغه مخکې چې کوم ننو د قران کریم پرانا کې بیان شو د قران کریم د آیاتونو نه استدلال دا غي تذکر او شو عقلي دلائل او عالمانو ذکر کړی دي د ضرورت حدیث او د حجیت حدیث عقلی دلائل او عالمانو ذکر کړی دي یو دلیل دا دلیله اعتدالی وای او دویم دلیل دا دلیل عنصري وای یو دلیل اعتدالی او دوم دلیل عنصري دلیل اعتدالی دا لري چې په انسان کې ډېری قوتونه دي آسان آسان وای یو قوت عاقله او بل قوت شهوانيه او بل قوت غضبيه قوت عاقله باندې انسان چې دې نه نه پاو زړه معلومه یې منافع و نو او مزارات چې دین هغه به څه کوي معلومه او په قوت شهوان بان انسان چې دی خپل ضرورات کوور کوي ضرورات چې پوره کوي او قوت غضبیہ بان انسان خپله دفاع کوي چې کله ضرورت کوور کوي او پهې ضرورت پوور کولوکه سره بلڅوک مزاحم شي نو د د هغې دپاره دفاد چې دا نو په قوتې چا کې غ ذوی باندېېڅوککوونه شو در په د درې واړو کوتونو کې افراد تفرید او توسط شتا قوې له کې افراد چې دی ما مک که او خداغ ده ویا سڑھے مکر او ٹھگیس کی شروع کی او تفرید چیدے نو آغا بلادت تے جسڑھے بیوقوف وي او کمہ قلوی او پدے کې توسط چې نو آغا حکمت تے اگر تصوی حکمت دارانگی قوت شاہوانیہ کی کفرات اغا چه کمدنو زناو لیواتت تی وغیرہ نورم دبل پاہق ناکا چول قضا مالی که دی عزت وی او تفرید چې دی فاغی که نواغا خونوست تی جسد خونساوی او عینین وی فاغی کې توسط عفت تی تواصل پکسته ده، ايفات قوت غزاویہ لري ودس شي غزاویہ فارې کې افراط تحور ده څه شي ده تحور فار ورکل فارې کې تفرید چې نه عجوبنه فاغی کې توسط چه ده نو شجاعت ده سو شده شجاعت نو حکمت عفت شجاعت ده دریوارا چه ده نو ده ده انسان د اخلاق و اصول نی بده با بانه انسان انسان شی ده توسط ده ده دریوارا چه ده نو ده تا عدل د درې وواړو دا تووت چ نه تویل ک عادل عادل ویل کېږي د افراد نوم ځان بچ کوول په کار دي د تفید نوم ځان بچ کوول په کار دي په هر ځای کې عادل حاصلول دا تو او عادل بغیر د معلم نه کېږي بغیر غرد نه نه کیږي معلم نه نه کیږي او معلم حقیقی الله دې هر انسان د الله تعالی نه ده اخذ او د الله رب العزت نه ده ذکر لایق نه ده په انسانانو کې وپاق څې شغله الله نه څوک اخزږي کا خلق الله هغه ول انسانانو نه وی اغا دا الله نه اخذو کی او انسانانو تبسوو کی تعلیم انسانانو تبسوو کی تعلیم اوس د آغی معلم تعلیم تا چاہ معلم انسانی دی آغا معلم انساني تا نبی ہوئی او دا آغا تعلیم تا حدیث ہوئی کچرتا که دا تعلیم محفوض نشی او دا تعلیم حجت نشی می انسان به بی تعلیم اپا دی انسان به بیتالیم اسی شی پاتی شی نو داتی کمدنو ضرورت تا حدیثو اقلن دیتا دلیل اعتدالی منگوی دو ایم دلیل چی ده دارا کستاز پورا دو جمعی بیان نی دا سو جمعو ده لکا فقوات اعقلہ بیان کوی نو اعدام خداعون ندا پکارو یخادعون اللہ واللزین آمنو او بیا پکی دا گا کوی لکا او دا سے بے وقفتوبم نہ دے پکارو اکثر ہم لا یاقلونو بل اکثر ہم لا یعلمونو تا بلا چیزوں نے یو جمعہ دي دی چې کمدنو حکمت پکار دےو فعلم انہو لا الہ اللہ کا دے بانے پورا جمعہ لگی یو بانے پور بانے پور بانے پور بانے پور لگی پور لگی پورا لگا دے لکھوں و خالق بوئی چھو استاجی پل سفی بیانو دین دلیل, تا دلیل, ہوئی دلیل سو انسان چی دے دا دلیل ی خونڅری وي دلیل سه وي اونڅری انسان چې دې دا جوړ دې را نه سری اروانه غړ اونڅرب کې خاورا دا او د دو دول نه کمپ دو کې غورځي بلکمه ولنه سندې سم قایلوم نه دي خلاکه څخه خوشته نو نه سری اروادي اوړه ده، حوا دا وبدي او اوردي څه شي ده داندامونو لکټ داسې ونيسا داسې ونيسا نو تاسو پاته اول کې انسان کې ورسته یو ګرم شي ها ګرم شي په شي ویلې نو بسور سور په خپل پیدا شي وی مګدا سيندا دینو بس شي گارا میشی خبر اب آنے چې ہوئی چھو سڑھے سے تدوا کئی اوخ کې ارتاو شی یا خوالہ پیسی شي عراج نو دا پا کٹونی سی دي اوبو دی کرا سی دی اوبو دی او کدر زیارت پرا چاستو گر رو نو خورا پتا بوتو لگی چھو ما کی خورشتے ہو نشت خبر اب آنے پوش ہوئی خورا پا او ہوا او پا انسان کشتا ری دا ټول سی زنا پا انسان کی دی دا جو ټول طول پا انسان کشتا دا حجت اللہ کی و بیاراش انشاءاللہ خلقہ آناسیری اربعہ پا انسان کی دی دا دی آناسیری اربعہ دا دی سلورو پا اخلاقو کی اثارات تی دا بہیویت چکم هغه زنه پیدا دی نه پیدا کی هغه وګور نه تکابر شي پیدا شي د خاور نه پسواله شي پیدا شي خبره پويږي دا حوانه شهوت شي پیدا شي د هر یو نه خپل خپل پیدا کیږي د دې لپاره د دې چکم د دې عناصر 40 کم اخلاق پیدا کېدل او غلط اخلاق اغا دا باہیمیت سر مناسبو دا انسانیت سر مناسبو نو دا آنگ ایلاج دا پارا اللہ و تعالی وحی راو لگلا سی راو لگلا وحی, وحی لکاوزو منس دا او عبادت پل خواسیت دے عبادت چې دا دا دا غا مونس چدے نو دا, دا ور مل کی دا کان نو توازو پہ انسان کی پیدا کی حج و عمرہ چیزی دا پی انسان کی منہ سکی پیدا کی جفا سکی ختم کی جفا سکی ختم کی دا رنگی زکاة و غیرہ چیزی دا بخل کی. ختم کی بخل کی. ختم کی سخاوت سکی پیدا کی دا طول احکام شرعیہ دا ادویہ شرعیه دي دا شری دوا یانی دی شفاء الی ما فی دا ادویہ شرعیه دي دا دوا یانی دی دوا یانو سره هغه علاج شي اوس هغه علاج شي نو قران کریم چې دی وحی دا هی کلیات ذکر کړی اوس موږ قران ذکر کړل نو موږ موست طریقه به څنګه وی او نو شو موز ٹیم با سنگوی دو موز شروطو صدی دو موز فرائضو صدی واجبات سدی دا کار دا پیغمبر دی نو کدا نوی نو پا آغا وحی عمل که دلی نو شو پا آغا بان عمل او نو شو نو آغا اخلاق و بدو اخلاق بحیمیو علاج که دلی نو انسان با بحائی مورسو شي پاتی شی پا دے با بحائی اولائی ککل انعام آن. دے با بحائی م دکا پا آتو زکاة پا تسنگ عمل کوي وللہ علنہ جے حج البیت من ستائی لے سبیلہ بانے پا تسنگ اسکائے عمل کئے دکم زینبا تواب شروع کئے سنگ بے کئے اور تواب پا سنگ گئی سعیبا سنگ گئی انہ فمن حج البیت آویتا من فلا جنا علی اطووف بیہی مادر اسم اطلب دی بیا دا سعیبا سنگ گئی حرافات تلنګ بسنګوي مختلفي تبسنګوي دا رانې سومنې روجه دا هغه شهوت مړاو نو سوم بسنګوي طریقوي سنگوي رسټې نو ترټ ټېمو پوری وي دا ټول آداب شراط دا چا بیان کړی نبی عليه السلام د دیو جن امام ابو حنیفه رحم الله مشور کوله لاولا سنتو لما فهم احد منا القران لولا سنتو لما فهم منا احد القران فسنت نو نمک و اچ قران مجید بار به با پویدل نو کدم محفوظ نی او بدی باندې عمل اون شی لري باندې سونی شی عمل اون شی نو حدیث حجت نشی نو قرآن کریم با محمل مطن سشی بات نشی او دا اقلی طور ضرورت حدیث نورم دیر دلائیل نی خلق دا مختصر سی شو خبر ابانی پوئی گی کنا نو حدیث نو دا حجت تی او دا اصل شریعت تی اصل شاہده شریعت ته تدینات کې کومه شریعت ماخوذ ده فتنه انکار حدیث کې دا یو دې فتنی تاریخ ده په مې سره تاریخ ندیفتنی تاریخ چې ده خدا قدیم دی د دې بنیاد معتزله وي خلې او اولنی بنیاد داو چې خبره واحد حجت نه دی خبره واحد حجت نه دی اوس د سعودي کوم باد اولیاحت دی د بیان به بایان کې ساب یو راغلی دي ش خبره واحد حجت نه دی سفا و جویم چې دی مونیاد واغې دی شکم عادي داقل نه خلاب وي مونږ هغې منلو تتیار نه و او درېمه د جلنې شکه حدیث د قران نه خلاف نو نه منو نور منو نور څه کوو مانو چې د قران کریم نه کوم خلاف نه غوږ نه مانو د دا دادو معتزله او بنیادو تقریبا درې مسدای کې د دوه مسدای په اخیره کې او د درېمه صدې په اوایل کې دا پت نه را پرته شو وه دا پت نه را پرته شو وه هغوی وله دی ان کار حس نو نوخې دا نوې و خبرې واحد حجدت نه دی ځکه و داوان دی او نوان نه لا یوغې من الحق شا غمانبانې چې کم نه و د لایل نصابتي حق نصابابتتي رن چې کوم ح داف کلل خلافشيغ مون نه من هغه مونګه نهمن او درې داویل چې ش... در چې کوم د پورران خلافشي نو مونګ نهمن نمان. سادم او تلاو خدمیممو بنیادو پهخوانیمو او تلاو د دا بنیادو دا درې خبرې هغه وختې او له کرامو اهل سنت پر جماعت ډیر په احتام سره د دی خبرو مخنیی وکړو د لمن نیوللی وه اغیلی جوابونو مورکل ناغا پتیسر خوبی ایوم اکڑا او کسا وقت که اغیلی پر عوروچ کیو فتنر اعتزال پر عوروچ کیو و اللہ و تعالی پر سوال راوستو عالمان و محنتو پو اغا پتنہ ختمشوان دیر وقت به اسلام حکومتو یو طرف تا خلافت عثمانیو او بل طرف تا سلطنت مغلیو عرب ممالکو او پاکسر دنیا بانے خلافت عثمانیو خلافت عثمانیو نو دا دین ترویجو دا دین خلاف تحریکونا آغا چه کمدنو نه کامیابی دل او دی طرف تای اندوستان کی و دیوانی سلطانتی مغلیو سواق کی آغا چه کمدنو لگ بیدینی شکارو و دی علیمانو دی اصلاحو خاص کرده مجدید رحمه اللہ تعالی دا آغا پر اصلاحی کوششنو باننی ارېد عالمگیر غندشکل اختیار کو بديل ترطوم د دیندير حاکميت او رواجو نو بي دي نو سر نه شورا او چتاولې وخت ير شو نبي عليه السلام فرمایلیو باطل چه اسلام ختمه ای نو بجمع بی نه ختمه ای خو یو یو کڑای و ختمه ای یو یو کڑای یو یو کڑای و کوي ختمه دا نبی علیہ السلام خبرداره ور که دوی موی نبی علیہ السلام کلما كل من تقذت منها عروه تشب الناس بالتي تليها چې کله او کله ما تشي نو خلک با غبلونی دام نبی عليه الصلاه والسلام خبرداري اوري چې پکار دعوه چې د ما تشوي فکر یې کوله نو خلق دا اغا فکر شورو که دا ماتی شوی فکر افرینو کنی اسلام نیمگڑه شوکو نیسو. شو. نو خلق د ماتی شوی فکر گئی. د پاتی فکر گئی. ماتی شوی با اونو کی. درین نبی علیہ السلام فرمائل. اولا نقزن نقضن الحکم. و هننا نقزن هننا نقضن الصلاة. اولانا اکڑای چه نو حکومت د اسلام بماتی نیم. دا موستقل واسطه حکومت او حاکمیت د اسلام نو دا حاکم بادشاہ وی کل حارس فشاندو څوکیدار و من لا حارس لهو ف هو ضائع شدو څل چا څوکیدار دی نو هغه ځای کیږي دا حکومت اسلامي د سالم اسلام حارس او سوکیدار دی حارث سین سره دی حارث او شه دی سوکیدار دی د ټول اسلام حارث اوسه کیدار دی خبرونه نه ا حارث اوسه شه دی ساوکیدار دی مله حې سله په غون نو باتل به کووشش کوي چې حاکمیت د اسلام لري کي چې چې سوو کدار شو ختم شو نو چې د کم مال سوو کدار نوناغه سري ضایوي چېڅوک را ي وړي نو بیا هر غل ډاکو را ځي او که دله غلی نوغ هم را ځ او ډاک کويچ اوړل کوي بیا دنو نوبيي رسول الله د دینه خلک خبر کو لو حکومت د اهتمام نه شو غرهوالانه کړای چې ماتي کې نو حکومت پاتې کیږي ماتي کې او علما او عوامو له د حاکمیت د اسلام خیال ساتل به کار دي چې د اسلام حاکمیت پاتې کیږي په دې احادیث کې دري خبرې دی او دا ډېرې قابل غور وي یو خبره ادعا چې بالکلیا په جمع باندې سو اسلام نشي ختمه ولې په پا کڑای پا کڑای بی یعنی یوی یوی با. تیمه داویل. چه ولنه کڑای با. تیمه داویل. چه دا ماتیشی بی پی کرپا کارو. لکا بوبا کروی ایون قصد دین و انا. هیون. نا پویدو کودی زی کزی سستیو کما نونی یوی دا سبابا. بلی. نونی یوی دا سبابا بلی. او دریم نبی علیہ السلام فرمایل چې محترم بشان اولانای کړه حکومت ده او غیاروش کلهه مهنت شروع کو ناغید اسلام په حکومت حمله وکړه دلتا خلافت اسلام اول دلتا سلطنت مغلیه ختم کو شدل تا کم سلطنت سلطنت مغلیه هغه سکو ختم دل تکم اسلامی نظام او هندستان کې هغه وګچل و ان ختم کوم او وګد داستان افان او هه هندستان باندې قبضه وکړه او حکومت په هندستان کې د برتانیو شو اوس په نه د برتانی حکومت شو او بیا بیم علی حمله وکړه په خلافتي عثمانيه باندې او خلافت عثمانی سفوتو شو چه حارت زائر شو حارت ختم شو نو اسلام بانی فتنی دڑا دڑ لالی ویم اغی آزمو کو چه حرکت الاستیسال حرکت الابادہ اسلام با مکمل ختمو مکمل به ختمو اسلامی اقاید با کمزورکو ختمو بی اسلامی عبادات دا بزایکو اسلامی معاشرہ با ختمو دا رنگی اسلامی اخلاق اقدار دا با ختمو اگر بلکل داوی چی اسلام نم منگا جوڑو یا و قصہ مازیا چی پخواه یا اسلامو پخواه مسلمانانو هره مسلمانان هغه په خوانه اسلام هغه په دوربین کې څوک څنګه نه ویني دا اعظم یورپ وو او, او مغرب دا اعظم کړه دي باقي مشوره وکړه شهدا بکي څنګه څنګ مشوره کې ویل چې قران ته واخلې وګد وګد نو هم خلنګ خپل ځای لراځه چې قران ته ابیا ما خپلو قرآن په تسنګ اخلو قرآن په تینا څنګه اخلو نیوما شروي عربي علوم ديوالي عربي علوم ديوالي او قرآن په تینا څکل شي واغ استل شي زمي په قرآن مونږه ډایرک حمله کوو په برنامي د زموي حملو کوي په حديثو باندې نو حديث لري کوي نو قران ما محمل متن پاتې شي ته جست وکول څنګه تشریک کوي کوي با زمنګ د خوخي والا خلق به زمنګ د خوخي تشریکي د زموي قران ته نه والی حديث ستي او حملو کوي په حديثو باندې د په حدیثو باندې ډایرکټ د اسن شویلې چې پیغمبر حدیث نمنو دا غرید لپاره هر به جوړی شو کل چې کمندو یوه حربا کله بل حربا دا غرید لپاره استعمال سر سید شو یاد زده دا دینات د وژن او یاد بی وقته یاد وژن ګریم وګدون کیریشي کما خلکو به وقوب و د پرتوکی گیره دیره اوگدارا. د دا چه کمدنو که ده شیو کاما قلتیه وان. زنی عالمانی صفت کهی. شی دا دا چه کمدنو پا بنیتای نو کلی. د دا دیده پارا کول. چې منگ با یورپ سره مقابله قابله. الکو چه یورپی فنونسو کو. حاصل کو. یورپی فنونسو کو. حاصل کو. د هغه سره ټیکنالوژي د هغه سره کار دې موږ سړي سیستم په خره درځو هغه هغه شي زونه رای سکول وای چې مسلمانو اسلام ترقی وکي د دې ولینا د هندستان محسن چې دین او سرسېری تابې وایي ګوي کې کنا هغه وایي چې دا په نیک نیاتای کړی و لکه ورسره ده دفاع طریقه نوه او یوروپی مسلمانان رو بانی مسلط طریقه ده دفاع ورسره نوه برحال جسوسو خو اغام تقریباً معتزلیو تقریباً معتزلیو ده سرسید پاله له بچې اسلام جیرانجپوري اوګه سر سید نظریات کل کې ویل کل کې هغه به ستړک محسوس نکوم او بیا پاکستان کې داغه څنګه نو حلالي بچي هغه غلام احمد پرویز علام احمد پرویز زہریل قلم والا زہریل قلم والا کتابونه نئی دیر زہریل دی غلط کتابو نئی دیر او شکڑالیان دی عبداللہ چکړالوي دت دو غلام احمد پرویدن لگ مخینه ده دادری چه کمدنو غٹ منخیرین احادیثو په هندوستان دی دی بانی علیمانو بیا فتحو لگا ولی نورو دی فتنی مخنیویوشو علیمانو طولو په اتفاقو کو د هندوستان پاکستان بنگلدیش دی دریو وارو علیمانو اغه چې کمندنو تاسه خاطي وکړي شمونګري حدیث کافر دی او بیا په هېني پاکستان کې کافرو لیکل شو کافرو لیکل شو احمدیا فرقہ پرویزیہ دغه کمندنو په دایوي کې لیکي غیر مذهب اړولو کې غرمزه ورډالو کې لیکلي نو دا مسلمانانو نه د اسلام د اغستلو یو چالو حقيقي اسلام نه مسلمانو نه شي دا حدیث کم دنو انکار حدیث دا بنیاد په هندستان کې د انکار حدیث د فطري دا تاریخ مختصر مختصر دا تاریخو نه انکار حدیث سره چې کمندونه بیا شداغي کم قبایح تي کم غندونه دي او دنیا تمخ ته تلي او دا غي هربي دي مخت... مختلفي چې باغي باندې کمندونه غي کار کوي او لګیاوي او د قران کریمم خلاف کوي او دا احادیث کریمه او چې کمندوم څخه کوي خلاف کوي نو ځې شوبهات چې دي معغاب قدیم دي او ځې شوبهات د اوسهو ژدید منکرې نو حی شو دي هغه به بیا وای <تصفح> Thank you very